Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, draga braćo i poštovane sestre. Nalazimo se u novoj epizodi serijala Kako ćeš postupiti. U prošloj epizodi govorili smo o tome šta treba musliman uraditi kada usnije lijep san. A u ovoj epizodi govorit o situaciji kada čovjek sanja nešto ružno, kada sanja uh, ili kada usnije ružan san. Šta treba takav čovjek uraditi kada se probudi? Pa hajmo pogledati uh, šta treba uraditi. Kada musliman usnije ružan san treba da uradi sljedeće, da pljucne tri puta na svoju lijevu stranu, da tri puta zatraži od Allaha zaštitu od šeitana, da tri puta zatraži od Allaha zaštitu od zla sna, da ustane i da klanja, da promijeni stranu na koju je ležao ako želi nastaviti spavati pa makar se okrenuo na svoju lijevu stranu shodno vanskom značenju hadisa koji govori o tome i da ne tumači sam sebi taj san, niti da traži od nekoga drugog da mu ga protumači. Od Đabira se prenosi da je rekao, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasalleme, kada neko od vas usnije san kojeg prezire, neka na svoju lijevu stranu tri puta pljucne, neka tri puta zatraži od Allaha zaštitu od šeitana i neka promijeni stranu na kojoj je ležao. U drugom rivajetu je rekao, neka zatraži od Allaha zaštitu od njegovog zla, to jest od zla sna, pa mu tako neće moći nauditi. Rekao je prenosioc hadisa, sanjao sam snove koji su mi bili teži od brda, međutim nakon što sam čuo ovaj hadis više za njih nisam mario. Od džabira se prenosi da je jedan beduin došao vjerovjesniku sallallahu alaihi wasalleme i rekao Allahu poslaniće, vidio sam u snu da mi je glava odsječena, da se odkotrljala, a da ja trčim za njom. Allahu poslanić sallallahu alaihi wasalleme rekao je tom beduinu ne pričaj ljudima o šeitanskim poigravanima sa tobom u snu. U drugom rivajetu je rekao, ako neko od vas usnije san kojeg prezire, neka ustane i neka klanja. To je bilo sve za ovu epizodu serijala Kako ćeš postupiti. Ne zaboravte se pretplatiti na ovaj kanal za one koji još niste. Znači kliknite dole subscribe. Također ostavite jedan uh, like, napišite neki komentar i tako. dalje je podijelite ovaj video, dalje da se drugi muslimani koriste na društvenim mrežama i i i. Uh, I to je to uglavnom. Vidimo se u sljedećoj epizodi.